Був одруженим, мав дитину і тому мав причину повертатися навіть з ризиком для життя. Логічно Уляна подивилася на сіру копію фото в Качених руках, яке, судячи з усього, зображало її діда Святослава Ліщинського. Але тут знову втрутився Вікінг або це був боєць упа, якого заслали до України у складі бойової групи. Уляна подивилася на нього і потім знову на фото. Теж логічно. Тепер уже зітхнула Катька. Значить, виходить, що це або твій дід, або... Або не твій дід, підсумував Степан. Точніше, не скажеш. А ще це міг бути колишній дивізіант, якого відправили в Україну по лінії УГВР на конспіративну роботу. Бо багато хто з дивізії після війни співпрацював з УГВР чи ОУН. «У вас же там хтось з родичів був у Галичині? Я правильно пригадую?» Уляна кивнула. «Знаєте, тоді була така колотнеча, що люди верталися додому через інший кінець земної кулі, через Китай та Далекий Схід. А хтось опинявся в Америці, вів далі вікінг. «Де ви там знайшли іншого родича?» «Ми?» Не одразу зорієнтувалася Уляна. А, так, в Італії. Отож, в Італії. Там було багато таборів для полонених. Отже, виходило, що тепер вони мають на руках історії усіх трьох степанів. Один з них через табори потрапив до Сургута, другий залишився в Італії, а третій нелегально перейшов кордон і, судячи з того, що його не знайшло навіть КГБ, розчинився десь у безкраї Радянській імперії. Хтось із них, той, що був уляненим дідом, певно, шукав свою родину. Але вона втекла від органів аж на Вінничину і, зрозуміло, не залишила про себе жодних відомостей у Бережанах. Тобто теж розчинилася. «Давайте вип'ємо», – раптом запропонувала Катька. «Бо, як я бачу, ви сьогодні зробили великий крок вперед». «Який крок?» «Ну як це? Якщо не помиляюся, тепер ви маєте фотографії усіх трьох степанів?» «Так», – кивнула Уляна. «Тобто так чи інак, але ви знайшли їх. І двох навіть фізично. Залишилося тільки розібратися, хто де, і все. Ну, давайте за успіх!» Черешенька потягнулася за своїм келихом і раптом сказала. «Давайте краще вип'ємо за них!» за... Катю, що робити? уляни тремтів від розпачу. Ще б пак, п'ятниця. Мала в школі, сама вона на роботі, а на вулиці кінець світу. І не вигаданий, а реальний. Березень, який бавив усіх сонечком та теплом, бруньками на деревах та дачними перспективами, раптом на передостанньому своєму тижні розсипався снігом. Та ще й не просто – а справжнім стихійним лихом, яке з кожною годиною нагромаджувало на вулиці дедалі більше кучу гури, блокуючи транспорт, людей та життя у місті. Розбаловані теплом кияни вже давно перевзули свої машини у літню гуму і тепер почувалися без перебільшення, як корови на льоду. Уляна нервово визирала у вікно, де вже понад годину – Сходила вихлопними газами пробка, не просуваючись ані на метр. Проте, щоб у такій ситуації виводити зі стоянки свій ланос, не могло бути й мови. Весь квартал стояв щільно заблокований. Та й судячи із загального розпачу у інтернеті, сьогодні зупинилося все місто. А тим часом весняні сутінки згущалися до зимової ночі, Снігопад лише посилювався, і перспектив вибратися з роботи не було жодних. А тут іще Степан прилітає зі свого сургута. Щоправда, завтра. Але до завтра ще треба дожити. Ти тільки не психуй, Катька у будь-якій ситуації шукала раціональну складову. В чому проблема? Наська. То я її до себе заберу. Оце зараз виходжу по своє золото, то й твоє заразом прихоплю. Катька жила неподалік від школи і працювала у пішій досяжності, а дві ноги виносять людину навіть тоді, коли безсилі чотири колеса. А як же, почала Уляна, що, як же? Переночує у мене. Давай і ти приходь, переживемо стихію разом. Так у мене Степан прилітає. Коли? Завтра, може, до завтра якось це розгребуть? Скептична Катька гмукнула. «Щось я не бачу тих, хто це буде робити. І сніг, судячи з прогнозів, не припиниться. Ну то що, прийдеш?» Уляна замислилася. «Ти знаєш, мабуть, ні. Метро ж працює. Якось догрибуся додому. Візьму малій одяг, бо вона ж без зимових чобіт і білизну, і все таке. І я тебе прошу. Що, я їй трусів не виперу? Не вигадуй, приходь». — Ні, — твердо сказала Уляна. — Я зранку. Завтра субота. Я вдягнуся, може, машину відкопаю, то зустріну Степана. Дякую тобі, Катрусю. Ти золото. — Де тому золото до нас? — хихотнула та. — Ну, давай, якщо передумаєш, то я на тебе чекаю. Але Уляна не передумала. Вона набрала настуню і повідомила, що по неї з Яриком зараз прийде отя Катя і що ночуватиме у них а ті – лише в радість, бо любить ходити в гості. Потім подивилися у вікно, де машини трохи просунулися вперед, і це дарувало надію на майбутнє. Може, якось воно розвиднеться. Врешті-решт є ж у Києві влада. З такою примарною надією Уляна поринула у роботу, адже поспішати однаково не було куди. Хай трохи розсмокчиться. Але не розсмокталося, і не розвиднілося, хіба що, як казала бабуся, на більший дощ, а насправді сніг. Уляна просиділа до пізнього вечора, а за вікном було те саме. Темрява, заметіль та фари. Фари, фари. Інтернет показував червоним кольором усі без винятку вулиці. Пробки оцінювали у 10 балів максимум, який може бути. Катька тим часом забрала малу про що й звітувала телефоном. Зараз вони вечеряли в домашньому затишку, а Уляні треба було ще невіть як дістатися додому. Хоча чому ж невіть як? У Києві існує метро, а воно переважно під землею і там снігу немає. А далі можна й пішки дочелапати. Вулиця зустріла хурделицею, і вітер вилітав за рогу несподіваний та нахабний. Як даїшник на трасі, сніг підло сипав за комір та набирався через верх у весняні короткі чобітки, бо на тротуарах лежали справжні кучугури, людей на вулицях було мало, зате автомобілів не поменшало. Вони по Черепашому вперто, з черепашою швидкістю греблися у білій каші на дорогах, викидаючись під коліс брудні струмені. Коли хтось починав ковзати на місці, із задніх машин вискакували водії і, незлостиво лаючись, виштовхували його на кілька метрів. З салонів долинала гучна музика і голоси радіоведучих адже треба було чимось розважатися. Який рахунок? поцікавився хтось крізь відчинені двері. І Уляна пригадала, що сьогодні футбол, поки по нулях Яник їм допоможе. А й справді, президент полетів до Варшави на футбол. Значить, літаки літають. І завтра Степан прилетить. Скучила вже. Яник? То Яник. А мер? Він, сука, повинен зараз тут сніг розгрібати, а не на стадіоні сидіти. Кажуть, такого снігу не було сто років. А хоч би його ще сто років не було. Вийшовши на проспект, Уляна побачила, як люди штовхають тролейбус – Обліпивши з усіх боків, чоловіки, жінки та діти намагалися ссунути з місця велетенську двосерійну машину, що завувала усіма своїми електродвигунами, наче пральна машина в режимі віджиму. Проте ледь-ледь просувалася. Незрозуміло було, нащо це просування, адже дорога попереду нічим не відрізнялася від дороги позаду. Та сама снігова каша, яка зв'язує будь-який рух, але люди уперто штовхали. Може, в цьому був якийсь спортивний інтерес? А може, одвічне людське прагнення перемоги? Тут і зараз, незалежно від обставин. Метро зустріло натовпом. Попри пізній час люди тут юрмилися перед ескалатором, тупцяючи на місці, немов пінгвіни. Вони і справді були схожими на пінгвінів. І не лише тим, що при кожному кроці хиталися вправо-вліво, а й тим, що були запорушені снігом та втягували голови поглибше у плечі, у благенькій висненій комірці курток та пальт. Попри Армагеддон, що відбувався назовні, метро жило своїм звичайним життям. Вахтерки сонно спостерігали за людьми, а байдужий голос у гучномовцях забороняв бігти по сходах. Хоча куди тут бігти, натовп щільно займав не тільки стрічки ескалаторів, але й платформи. Народ буркотів, проклинаючи міську владу, яка не може прибрати сніг. А до всього ще й не здогадується додати поїздів у метро. Звісно, влада могла б себе проявити сьогодні. Де ж вони ті міцні господарники з партії регіонів, про яких так люблять потякатись з телевізора? Та й президентові не гріх втрутитися, якщо столицю заблоковано. Хоча ні, він же на футболі, а футбол для українських президентів – святиня. Оно скільки грошей заплатили, щоб збірна таки зіграла на Чемпіонаті Європи? 40 мільярдів за два голи. По 20 за кожен. Це по мінімуму. Настуня виросте і ще буде віддавати ці гроші. Погуляли. І їм мало. Сьогодні кинули все та полетіли, хоча гідрометцентр попереджав. Уляна вже не розрізняла, де її думки, а де розмови сусідів по платформі, тому що в усіх головах крутилося одне й те саме. Мільйони людей одночасно опинилися у пасті і почувалися кинутими на призволяще. Пропустивши кілька поїздів, Уляна достоїлася такої черги втоптатися до вагону. І затиснута з усіх боків спинами та плечима, поїхала, переживаючи тільки за те, щоб перевантажений поїзд не зупинився десь посеред тунелю. Щоправда, невдовзі полегшало. Після пересадочних станцій люди більш виходили, ніж входили. І вдалося навіть зачепитися за поручень та не вибачатися щоразу, коли при розгоні чи гальмуванні тебе кидає на сусідів, а ноги топчуться по чужих ногах. Подорожу метро роздратувала навіть більше, ніж прогулянка за сніженим центром. І коли нарешті вибралася на поверхню, Уляна не тямала себе від люті. В душі навіть заворушилося бажання організувати масовий позов громадян проти міської влади. Звісно, судових перспектив у нього нуль. Зате резонансу буде, хоч залися. З такими думками вона вийшла з переходу, підняла очі і буквально остовпіла. Від метро на обидві сторони шестисмугової дороги стояли машини. Червоні задні вогники, білі фари, жовті протитуманки. Все місто, скільки око бачить, було заблоковане машинами, які намагалися здолати київські пагорби, прорвати оточення і вирватися таки зі снігового полону. Проте марно тому у найвищій частині бульвару, куди ніхто не міг видертися, було геть порожньо, і цим із задоволенням користувався джип, що на довгій шворці тягав за собою сну бордиста у яскравому шоломі. З пробки сигнали та махали руками, вітаючи відчайдуха, а джип бризкав з під усіх чотирьох коліс сніговими фонтанами. Це було фантасмогоричне видовище. Уляна завмерла, спостерігаючи за ним, і отямилася лише відчувши, що заважає людям проходити вузькою стежинкою, яку вони протоптали до будинків, неначе звіри до водопою. Ноги були мокрими, тіло спітніло у вагоні до стану кухонної губки, на обличчі танув сніг, лишаючи довгі патьоки, неначе сльози, а волосся при спробі обтруситися хльоскало по щоках мокрими пасмами-батогами. У такому стані Уляна дотеліпалася таки додому, скинула з себе весь мокрий одяг просто у передпокої, а мокрим виявилося геть усе, включно із білизною, і чкорнула до ванної, найбільше побоюючись, що їй гарячу воду вимкнули для чергового ремонту. Проте кран зафоркав рятівним теплим струменем, і Уляна – Скулилася під ним, намагаючись відігріти тіло і душу та змити з себе липкий під та гидке відчуття людського стада.